Nicolae Steinhard, dăruind vei dobândii, eseul predică la praznicul Sfântului Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul ne este îndeoștept cunoscut pentru marea sfințenie a vieții sale. Îi se spune înger în trup sau om îngeresc, de cât de aspră i-a fost viața în pustie și de cât de intransigentă asceza. Știm că drept îmbrăcăminte avea o haină de păr de cămilă și că împrejurul mijlocului purta o cingătoare de curea. De hrănit se hrănea numai cu lăcuste și miere sălbatică. Acestea ne sunt cunoscute, așa încât să o cotescă mai de folos, ne este a evoca alte însușiri ale acestui sfânt, căruia râvna poporului lui Dumnezeu nu a să-i atribuie aripi de înger, iar iconarii la rândul lor n-au pregetat să-l înfățișeze astfel în multe icoane și picturi bisericești. Însușirile la care doresc să mă refer sunt Absolută smerenie. Capacitatea de a iubi pe altul nu numai ca pe sine, ci și mai mult decât pe sine. Capacitatea de a recunoaște superioritatea altuia. Capacitatea de a șterge și a anula sinea proprie înlocuind-o cu a altuia. Viața Sfântului Ioan ne este cunoscută în toată simplicitatea și rigoarea ei. Moartea lui, timpurie, constituie o dovadă aceea ce istoricilor contemporani și ilustrului nostru compatriot Mircea Eliade, în special, le place anumii absurditatea istoriei. Regele Irod, nu Irod cel mare, omorătorul pruncilor nevinovați, ci fiul său, Irod Agripa, își luase drept soție pe femeia fratelui său Filip. Căsătoria aceasta era de fapt un concubinaj, o sândit de Ion Botezătorul cu acele vorbe fără Soliman și acel ton aprig care îi erau proprii. Așa zisă nevasta lui Irod, Irodiada, femeie frumoasă și inteligentă, însă crudă, ambițioasă și nerușinată, îl dușmănea de aceea pe Ioan și tot cerea regelui să-l stârpească. În cele din urmă izbudii se obțină în celui învrășmășit de ea. Ioan a fost închis în beciurile palatului. Acolo se afla când îi se Irodia Irodiadei prilejul de a se descotoresi de acela cărui viață era ca un ghim pe în ochi. Fiind ziua de nașterea lui Irod și sărbătorindu-i se aniversarea, s-a făcut praznic bogat după cuviință, poftiți au fost toți drăgătorii țării. Acolo, la praznic, fica din prima căsătorie a Irodiadei, Salomea pe nume, a dansat. Dansul tinerei frumoase fete. Într-atât i-a plăcut și l-a tulburat pe rege, încât, amețit de băutură și aprins a prins de poftă, i-a spus, Cerem ce vrei, până la jumătate din regatul meu, și îți voi da." Și a întărit vorba cu jurământ. Salomea, nești în ce se ceară, s-a sfătuit cu maică-sa. Iorodia, da nu a pe gânduri. Cere capului lui Ioan i-a grăit, acum aici. Să ți-l aducă pe o tipsie. Regele Irod atunci s-a tremurat. Nu era deloc dispus să-l omoare pe Ioan, despre care știa că norodul îl socotește proroc. Și apoi, nici omul nu era cu totul antipatic. În felul lui îl respecta și consimțise la arestarea lui numai ca să scape de gura muierii. Nerodului, amețit cum era, i-a fost însă rușine să-și calce năsăbuitul jurământ. Ar fi putut prea bine să explice fetei, ți-am făgăduit până la jumătatea regatului meu, dar omul acesta prețește mai mult decât jumătate din de regatul meu, astfel încât nu ți-l pot da, cere-mi altceva. Dar nu l-a purtat mintea către acest răspuns drept, ci ne totul a plinit sălbatica sfruntată cerere. Lui Ioan i s-a tăiat capul în chiar beciurile palatului și cinstitul cap i-a fost adus al pe tipsie precum dorise ticăloasă irodiadă. Smerenie absolută a botezătorului răse din textul celor patru evanghelii care folosesc aproape aceleași cuvinte centrate în jurul la cinci idei. Iisus e mai puternic decât Ioan. Ioan nu este vrednic să-i dezlege curea încălțămintei. Ioan nu poate boteza decât cu apă, pe când Iisus va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Iisus este anterior lui Ioan. Iisus este Cel ce va să vină. Într-adevăr, referatul lui Matei relatează, Cel care vine după mine este mai puternic decât mine. Nu sunt vrednic să-i duc încălțăminte. Eu vă botez cu apă spre pocăință. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Iar când Iisus vine în repejunile Iordanului spre a primi botezul, Ioan exclamă uimit și copleșit, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? În referatul lui Marcu citim de asemenea, vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic plecându-mă să-i dezleg cureaua încălțămintei. Și tot în felul acesta scrie și Sfântul Evanghelist Luca, eu vă botez cu apă, dar cel ce vine este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. În textul evanghelic al Sfântului Apostol Ioan găsim lămuriri mai ample. Acesta este despre care am zis, cel ce vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Botezătorului îi se pune întrebarea, cine ești? Ești tu Hristosul? Ești tu Ilie? Ești tu prorocul? Iar el, ne spun textul evanghelic, a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit. Nu sunt eu Hristosul, nu sunt nici Ilie și nici prorocul. Cu deplină modestie și potrivit adevărului, cel întrebat din nou răspunde, Eu sunt glasul celui care strigă în pustie, îndreptați căile Domnului. Și iarăși, tot ca în celelalte referate, Eu vă botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu știți, cel care vine după mine, care înainte de mine a fost și căruia nu sunt vrednic, se i dezleg De două ori afirmă Ioan, arătându-l pe Isus, Iată-mi mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Iar după botezul Domnului în Iordan, am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Și, în același mod, mai categoric însă, acesta este Fiul lui Dumnezeu, Ioan 1,34. Iar mai apoi urmează, Ioan 3, 30, una din cele mai emoționante, mai neașteptate, mai răscolitoare și mai ieșite din comun fraze din câte se află în Sfânta Scriptură este declarația mărturie a nobilului Ioan. Eu trebuie să mă micșorez, iar el trebuie să crească. Cine oare ar mai glăsui astfel? Care dintre oamenii sălășluitori vreodată pe acest pământ ar spune despre sine că își dorește să se micșoreze, că îi se cade să se umilească, în vreme ce aproape lui să îi se cuvine să crească, să sporească? Firesc este omul raționamentul cu totul invers, să voiască a crește și a și el pe seama și îndauna celorlalți, ceilalți, să-l admire, să-l slujească, să-l resfețe, să-l ridice în slăvi, oricât de mult, de fără întrerupere, de nereticent, sătul de laude, complimente, sluji și plecăciuni nu se va declara niciodată. Convins de perfecta ei superioritate, nu va înceta în ca fi egocentrismul. Și idolatrizarea euului sunt cererile și dorințele sufletului omenesc obișnuit, cât de puțin ștergerea și înfrângerea sinei, recunoașterea superiorității altuia. Ceilalți, ei sunt toți inferiori, ori care nu se pricep să-i deosebească în sușirile excepționale și să-l aprecieze cum ar trebui. Și totuși, Ioan Bătezătorul aceasta chiar face, lucrul acesta de necrezut, de potrivnic firii, de scandalos pentru orice psihie normală. Pe sine se vrea micșorându-se, pe celălalt crescând, biruind, afirmându-se, împlinindu-se. De aceea și este fraza de la Ioan 3 30 atât de nepământească, de fără de pereche, de a nevoie asimilabilă minților noastre. În cuprinsul Scripturii, bogată în formule fascinante și în sentințe vrednice de a se întipări în cugetul nostru, zicerea botezătorului strălucește totuși cu o lumină nespusă și ni se înfățișează, ca un juvaier. Ea contrazice atât de fățiși tendința oricărei individualități de a se socoti centrul cercului înconjurător și de a considera ca legitim să-și acorde numai drepturi și monopolul dreptății, încât nu poate să nu uimească așa cum ar face mărul care, sfidând legea universală a gravitației, în loc să cadă la pământ când se desprindă din pom, să ar înălța spre cer. În relația dintre Iisus și botezător se ivește problema ucenicilor. Se pare că a existat o rivalitate între ucenicii unuia și ai celuilalt. Evangheliile Sfinților Matei, de la, 11, la 5, și Luca, (7:9-22) ne relatează că, închis fiind, Ioan și-a trimis ucenicii să-L întrebe pe Iisus, Tu ești cel ce vine? Sau să așteptăm pe altul? Întrebare cât se poate de ciudată, pentru că știm că Ioan îl mărturisise pe Iisus a fi într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și cel asupra căruia s-a pogorât Duhul Sfânt. Cum putem rezolva o asemenea contradicție flagrantă? Explicația cu precădere plauzibilă o consideră a fi aceea care presupune o înțelegere prealabilă, expresă ortacită, între Isus și Ioan. În vederea lămuririi ucenicilor săi și a putolirii incertitudinilor care îi frământau, Ioan îi trimite la Isus cu o întrebare ce reprezenta de fapt nu gândul său neșovăitor, ci șovăielile și umbrele din cugetele lor. Iar Isus, cu acea inteligență omenească la care nu se sfia să facă un apel, spre pildă în cazul plății dașdiei către cezar, ora a femeii măritate cu șapte frați, ora semnului celor de sa nu se proclamă a fi Hristosul, ci cu multă abilitate și modestie le cere să constate faptele, lăsându-le pe acestea să vorbească, iar pe învățăcei poftindu-i doar să tragă concluzia care se impunea. Le arată cele ce se petrec, aievea, orbi văd, Surzi aud, șchiopii umblă, le proși să curățesc, morți în viață. Desigur că ucenicii nu puteau deduce altceva decât că acel ce săvârșește asemenea minuni este Mesia. Dar cum apare Ioan văzut de Isus? Textul de la Luca 7 cu 24 și următoarele este edificator și clar. Zice Domnul către mulțimi, după plecarea ucenicilor, pasăminte trimiși de Ioan. Ce ați să priviți în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? Oare om îmbrăcat în haine moi și scumpe? Oare proroc? Și tot el răspunde cu glas ferm. Da, zic vouă, și mai mult decât un proroc. Acesta este cel despre care s-a scris, Iată, trimit înainte faței tale pe îngerul meu, care va găti calea ta înaintea ta. Și încă, zic vouă, între cei născuți din femei nu este mai mare decât Ioan, dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Domnul așadar confirmă caracterul îngeresc al lui Ioan, nu însă fără a adăuga despre omul recunoscut a fi cel mai mare dintre cei născuți din femeie, tainicele cuvinte. Totuși, cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât el. Sensul lor cred că nu poate fi decât acesta. Ioan, ultimul proroc al Vechiului Testament, Ioan vestitorul, înainte mergătorul și botezătorul lui Hristos, nu a primit botezul creștin, așa fiind, în tocmai ca patriarhi, drepții și prorocii Vechiului Testament, el va lui cu sufletul în până ce Domnul, după răstignirea sa, se va fi coborât în acel loc spre Islobozii. Ioan nu a primit botezul creștin în numele Sfintei Treimi. Iată de ce e socotit mai mic decât oricare dintre locuitorii împărăției lui Dumnezeu. Ne putem întreba acum ce semnifică pentru noi Ioan Botezătorul, prin care însușirea lui ni se arată admirabil, adică vrednic de mirare și venerație, prin care ne poate fi călăuzitor și model. Prin smerenia sa absolută, desigur. Prin iubirea sa totală față de un altul, respectiv de Hristos. Prin puterea de zdrobire a iubirii de sine și a înlocuirii ei cu iubirea pentru altul. Ioan Botezătorul se trece în umbră, se șterge, pare, parcă s-ar dori invizibil. El devine acel prieten al Mirelui, de care pomenește Isus în versetul 29 al capitolului 3 din Evanghelia Sfântului Ioan. Prietenul care se bucură de bucuria mirelui, care stă și-l ascultă cu dragoste și supunere, care nu-și dorește nimic altceva decât să-l slujească. Iată ce este Ioan Botezătorul. Este minunata pildă de eu, care iese din sine și, cu smerenie și de votament, dobândește putința de a-și iubi semenul mai mult decât pe sine însuși. Ioan Botezătorul ne poate fi tuturor îndreptar pe calea strâmtă a înfrângerii trufiei, a neroadei trufii. A egoismului și egocentrismului nostru ridicol, care își face râs de noi, îndemnându-ne a crede că suntem, fiecare, punctul geometric din chiar centrul lumii și ne dă ghesea să ne încrede numai în noi înșine, a ne închide și în cuia, în carapacea bine a Sinei noastre imperialiste. Ioane poate fi pildă sigură de dragoste pentru mire, adică pentru Hristos, și de slujire neprecupățită a sa. Dar, vă veți întreba, poate, cum te l putem sluji și iubi ca pe un prieten pe Hristos care acum nu se mai află în cuprinsul pământului ci s-a înălțat la cer? Cum de-i putem sta alături, al asculta și vădă iubirea noastră? Răspunsul nu poate fi altul decât să nu huliți frăți creștini, pretinzând că Hristos nu se mai află pe pământ și că s-a înălțat la cer, astfel încât nu mai puteți iubi și sluji așa cum a făcut eu Botezătorul. Oare ați uita cele scris în capitolul 25 al Evangheliei de la Matei, unde Domnul, vorbind despre înfricoșată judecată, spune că întrucât am hrănit, adăpat, îmbrăcat, vizitat, cercetat și ajutat pe unii din frații săi prea mici, aflați în necazuri, suferințe, robie sau lipsuri, pe El l-am hrănit, adăpat, îmbrăcat, vizitat, cercetat și ajutat, pe El, pe nimeni altul. Hristos e prezent pe acest pământ în Sfânta Eucharistie, sub chipul pâinii și al vinului, și mai este prezent, la fel de lucrător, Sub chipul tuturor oamenilor asupriți, obidiți, încercați, ispitiți de suferințe, nevoi și nedreptăți. Iubindu-i și slujindu-i pe acest foarte mici frațai săi, lui îi manifestăm dragostea noastră și pe el însuși îl slujim. Blasfemie este a zice că nu avem cum sluji, întocmai ca botezătorul pe Hristos, că el nu mai este de față în lumea sensibilă. Dragostea, virtute creștinească supremă și singura perenă. Este mijlocul fără greș care ne stă la îndemână pentru a ne dovedi umanitatea și creștinătate. Marele nostru compatriot, ilustrul scritor de limbă franceză, Emil Cioran, susține că a cere omului să iubească e tot una cu a cere unui virus să iubească un alt virus. Firește, cum de-am putea, bunăoară cere virusului cancerului să iubească pe virusul maladiei SIDA? Numai că Emil Cioran, în versiunea sa pentru Hristos și creștinism, nu ia aminte la faptul că omul nu-i totuna cu virusul patogen. Identificarea făcută de Ceran, fiul preotului din rășinari, e grăbită și superficială. Omul are neîndoelnic trăsături comune cu animalul, însă pecerluirea lui drept virus e, cel puțin reducționistă, e o simplă butadă de scritor sceptic și de cugetător care vrea să-și facă lectorul praf și să-l dea gata cu procede stilistice, desigur, întoare și abrupte, însă la fel de șubrede ca jocul de lumini al focului de artificii sau al lampioanelor de hârtie colorată. Alteismul de multe ori își împinge aderenții chiar cei mai talentați spre enormități și copilării. Noi reținem din viața și jertfa Sfântului Ioan Botezătorul altceva. Capacitatea omenească de a ieși din sine, de a depăși strâmtorarea fenomenalității, de a iubi pe un altul. Noi cutezăm chiar a ne face o călăuză sau măcar un temei de neîncredere în afirmații sumare. Din zguduitoarea, admirabilă, senina frază de la Ioan 3 30. Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cu ea în suflet, în inimă și în cuget și în adâncul sensibilității noastre biruite, să părăsim acum, nu fără a mulțumit Domnului, acest sfânt lăcaș.